Alhamdulillah Dengan limpah kurnia dan juga izin Allah SWT Kita jumpa lagi hari ini Untuk sambung pengajian Sirah Khulafa Ar-Rashidin Siri yang ke-20 berapa? Entah? 28 Ini siri yang ke-28 Setelah 3 tahun, langsung kuliah kita 4 tahun 4 tahun kalau orang buat degree dah siap dah kan? 4 tahun lama kuliah kita Alhamdulillah, pelan-pelan kita buat satu persatu Sampailah, dah Buat, belabu, eh, dah ke sini okay. uh, Sebelum kita start buku kita ni Ada sahabat-sahabat tanya, so komen sikit pasal debat baru ni uh, Saya sebenarnya tak, tak adalah berminat sangat nak komen Sebab kebiasaannya, setiap kali saya terlibat dalam mana-mana debat Saya abaikan je selepas tu uh, Apa yang berlaku di situ, di situ je lah uh, Sama ada orang terima ataupun orang tak terima terpulang sebab membincang dekat luar ni tak habis. Semua orang akan bagi pandangan dia takkan selesai pun. Jadi biasanya saya tak tak ulas pun dan saya ter jarang nak menulis tentang tu. Cuma bila kita duduk di sini dan kebetulan tajuk ni dan juga perdebatan baru ni ataupun diskusi ilmiah baru ni antara saya dengan ARG tu panjang 5 jam lebih. Jadi okey tapi baik jauh sikit. Oh, okey okey. Baik kitakan Okey. Jadi kebetulan uh, debat tu panjang, diskusi tu 5 jam lebih. Jadi saya, saya cerita sikit lah apa yang berlaku. Mudah-mudahan tuan-tuan yang tak tengok tu bolehlah dapat sedikit sebanyak input tentang apa yang berlaku. Kalau kajian tengoklah sampai habis 5 jam lebih tu. Lama 5 jam. Tak, saya kira tak ramai yang akan tengok sampai habis pun lah. Kan? Panjang. Oh, Haji Rahman tengok habis. Saya pun tak tengok habis. Saya pun tak tengok habis. Kenapa saya teleografi tu? Dia, dia punya kronologi dia kan. Menjelasnya sebenarnya saya, kita pun tak mau debat ni. Kita kita tak tak ber, tak berhajat pun. Tak berhajat dengan tajuk ini pada ketika ini. Tapi uh, ada keperluan untuk kita bincangkan tentang tarikat Syekh Nazim Haqqani terdahulu sebelum ni. Sebab masa tu ada trend di Malaysia untuk normalisasi ajaran tarikat ini. Jadi kita minta a uh, Dr. Aiman asalnya untuk debat berkait ataupun diskusi ilmiah berkaitan dengan Sheikh Nazim Hakkani tapi beliau tak nak, beliau tolak. Dan beliau minta uh, ataupun uh, digantikan ataupun mencadangkan agar digantikan oleh panel ARG, Ustaz Engku Ahmad Fadil Jadi kita pun terimalah pada ketika itu. Dan uh, Tuan-tuan, sebagaimana tuan, tuan kenai saya. Saya ni memang cikgu debat. Jadi, lama lah, 20 tahun saya dalam debat ni. Mengajar debat, tulis buku pasal debat, analisis debat, jadi hakim debat. 20 tahun ni, itulah kerja saya sebenarnya. Daripada masuk universiti sampai kerja saya buat benda tu. Tapi, untuk jujur lah, berlaku jujur. Bila saya pergi debat, asalnya, kalau berjumpa dengan siapa-siapa pun, saya punya niat tiga lah. Satu, saya nak sampaikan idea. Yang kedua nak mendengar idea orang tu Dan yang ketiga nak menjatuhkan idea orang tu Bohong lah kalau kita kita pergi debat Kita tak tahu lagi Aku betul kan salah ni Baru pergi baru pergi nak nak ambil tahu Oh rupanya aku salah Bohong lah orang pergi dengan intention yang macam tu kan Biasanya orang pergi dia dah ada idea Ya idea tu mungkin berubah Apabila kita start debat Tapi kita pergi dalam mana-mana diskusi ilmiah Kita dah ada idea yang kita nak pertahankan Dan ada idea yang kita nak runtuhkan Atas kepercayaan masing-masing dan Bila saya Masuk dalam diskusi ni Dalam diskusi apa-apa Diskusi ilmiah Tuan-tuan kawan dengan saya Tuan-tuan tahu Saya bukan kaki debat dekat luar Dekat luar saya tak debat dengan orang Kita kawan-kawan Kita makan Kawan-kawan sekolah saya Kawan universiti Semua tahu dekat luar Itu bukan personaliti saya Nak bergaduh dengan orang Tak ada pun Saya tak, tak gaduh dengan sapa-sapa pun Menurutnya Tapi dalam konteks Dijemput ke situ Saya pergilah Yelah, panjang sikit cerita sikit Sampai, kalau teman-teman rasa -teman sebelum berdebat pertama Dengan Abu Syafiq dulu Ustaz Abu Syafiq hantar mesej kat saya Saya nak datang ke Doha Ada mesej WhatsApp Nak datang ke Doha aa, Duduk berdiskusi Saya balas kat dia saya, saya tak berminat Kalau nak datang duduk lepak-lepak bolehlah, Tapi kalau nak berdiskusi off record ni semua Memang saya tak berminat saya, saya tak nak itu Nak nanti kita buat alih elok, elok Kita berdiskusi depan-depan Sebab saya bukan kaki gaduh dengan orang Senang cerita saya tak gaduh tanpa sebab Bukan tak gaduh tanpa sebab Gaduh tanpa ada Tanpa ada message ataupun tanpa ada natijah saya tak buat. Dengan kawan-kawan, saya tak bergaduh. Baik, ceritanya, bila pergi diskusi ilmiah pun, tuan-tuan boleh tengok lah kalau tuan-tuan yang rajin tengok. Saya berlembut dengan orang yang saya yakin dia juga nak cari kebenaran. Tuan-tuan tengok debat saya dengan Ustaz, Ustaz Wanji. Saya berlembut. Saya, uh, saya buka, iyalah, uh, nada. Kita tak bolehlah lembut banyak sangat. Tapi saya... Tune down saya punya sebutan, saya punya perkataan Berbanding dengan debat pertama dengan Abu Syafiq Sebab bila saya pergi dengan Abu Syafiq Intention saya, gambaran saya Abu Syafiq ni dia Fitnah dia teruk, tuduhan dia jahat Bukan sekadar idea dia Saya kena menjatuhkan dia sendiri Sebab dia telah melakukan banyak kerosakan dan fitnah Jadi Saya pergi untuk berdepan dengan dia Memang untuk runtuhkan idea dia betul-betul Tapi bila saya pergi dengan dengan Ustaz Ustaz Wanji Ustaz Wanji saya anggap kawan bila anggap kawan, perbincangan kita perbincangan macam kawan Itu juga yang saya buat dalam debat pertama dengan Ustaz Engku Kalau tuan-tuan Saya tak buat macam baru ni Debat uh, Ataupun diskusi ilmiah tentang Sheikh Nazim Haqqan Kalau tuan-tuan tengok itu Saya pergi, saya slow down, saya tune down Sebab atas anggapan saya Saya tengah berdepan dengan satu orang yang dia ada idea Saya ada idea, saya nak meruntuhkan idea dia Dan membuktikan idea saya betul Itu sahaja Itu sahaja, tak lebih tapi debat pertama tu, nak bagi berlangsung sebenarnya, banyak dia punya cabaran. Salah satu cabaran, dia pernah nak rujukan dahulu. Panas pula ke ni? Panas sebab tajuk ke sebab ekon ke? Oh. Kita, kita ni Okay, okay. Cantik. Baik. Nak nak rujukan awal. Kita setujulah kita bagi rujukan awal. semua Kemudian nak dua orang panel. Kita pun setuju dua orang panel uh, adalah rombakkan sikit tajuk Tak nak ada rebuttal Asalnya kita tak setuju Mana boleh nak buat diskusi ilmiah Tak ada sesi rebuttal yang kedua Tapi akhirnya kita setuju juga Dan saya pergi Untuk tujuan yang saya sebut tadi Tapi apa yang berlaku dalam debat pertama tu okay, Apa yang berlaku? Ni saya tak cerita hari ni sebelum ni Kat mana-mana kuliah Pihak ARG datang tak bersedia Mereka tak baca pun buku Syih Nazim Haqqan ni. Mereka tak tahu pun Ideologi Sheikh Nazim Hakoni, dia pun tak tahu pun apa yang dibentangkan oleh Sheikh Nazim Hakoni. Dia pun tak baca transkrip ucapan-ucapan dia. Tak, tak tahu. Dalam debat, bila kita ajak budak-budak debat, kita akan tekankan hang nak runtuhkan hujah orang ada tiga cara. Satu, hang dismiss hujah tu. Hang kena dismiss hujah tu, ataupun dia punya bukti dismiss. Bukti ni tak betul, bukti ni tak tepat. By bukti, hang kena go through satu persatu bukti dismiss. Ataupun yang kedua, kalau tak mau dismiss bukti tu, hang kena challenge bukti tu. Tak dismiss, tapi kena challenge. Kalau tak mau challenge, yang ketiga, hang kena agree lah. Agree, but. Aku setuju dengan bukti ni. Tetapi, ini yang berlaku. Tapi, aku setuju, tapi begini-begini. So, basically nak buat rebuttal ni, ha, ni kelah debat sikit lah. Tiga benda ni yang kita buat. Kita bagi option kepada uh, student bila kita ajak debat. Nak rebut, ini salah satu di antara tiga strategi yang boleh pakai. Dismiss Ataupun uh, challenge Ataupun agree Agree but lah Lepas tu pasal apa Lepas tu kita tak setuju sebab apa Apa yang berlaku dalam debat tu Dia bukan dismiss hujah Dia ambil semua benda Letak dalam satu bakul Dia dismiss by technical issue ISBN takda Cetakkan takda Sedangkan buku tu ada dalam website Shah Nazim Ertinya Dia tak baca tak baca satu dan tak berminat nak baca pun. Tak berminat nak kaji ideologi dia. Dia hanya berminat nak buat apa? Nak buktikan yang technically hujah Salman tak stabil. Itu dia yang dia datang buat tu. Semua technical soalan tentang Sheikh Nazim, pegangan Sheikh Nazim, ajaran Sheikh Nazim, suluk Sheikh Nazim, buat fatwa-fatwa Sheikh Nazim, istighasah yang dia buat dia pun tak berminat nak bahas langsung. Sedangkan kajian seterus tu lepas tu bila buat kajian semula kebanyakan idea-idea tu memang di dengan video Sheikh Nazim pun tapi bila kena macam tu pada saya saya tahu sekarang ni saya bukan berdepan dengan orang yang jujur lah dia tak jujur eh, tak jujur, tak apa satu tak jujur, tak apalah janganlah ajak aku debat sekali lagi pertama yang pertama tu mereka tak jujur dan yang kedua sebelum tu buat perjanjian kalau nak diskusi ni berlangsung mesti ada diskusi berdua tentang tajuk wahabi. Kita tak nak asal-asal tu. Tapi, memandangkan itu syarat, kita terimalah, Kita terima. Kita terima. Tiba masa debat yang kedua ni. Debat yang kedua. Saya ambil strategi yang sama macam saya lawan dengan Abu Syafiq dulu lah. Strategi yang sama, inisiatif yang sama, ketika saya berdiskusi dengan Ustaz Abu Syafiq dahulu. Sebab pada saya... Debat pertama menunjukkan kepada saya, saya tengah berdepan dengan kelompok yang tak nak cari kebenaran pun. Nak menang technical issue. Ini cerita pasal debat lah, tuan-tuan. Dalam, dalam, apa nama, uh, diskusi ilmiah ataupun debat, dia ada dua. Satu ilmu, satu skills. Kan, knowledge, content-based knowledge penting. Yang kedua, skills juga penting. Kena blendkan dua-dua sekali. Ada skill, tak ada knowledge menjadikan orang itu dia tunggal-langgang lah dia gunakan skill dia pusing-pusing. Ada knowledge, tak ada skill juga tak boleh. Knowledge tu nak apply macam mana. Ramai bila kita train sahabat-sahabat dalam debat, mereka ada knowledge yang banyak. Tapi tanpa debate skills, knowledge tu tak boleh diaplikasi masuk dalam debat. Sebab perbincangan ilmiah ni lain tau. Dia, dia tentang kita tahu kat mana orang tu akan marah. Kita boleh baca reaksi dia bila dia marah dan kita boleh kita boleh heret dia ke satu daerah yang kita nak dia masuk ke situ dan kita boleh perangkap dia di situ ini semua skills tak saya cerita ini skills boleh dibuat kita tahu nak twist pemikiran orang tu nak buat dia marah macam mana dan kita tahu macam mana nak bagi dia koyak dan kita boleh kontrol reaksi dia ini dalam debat kita buat baik, pergi debat yang kedua debat yang kedua tu uh, saya di kedudukan pembentang kedua Baik, apa yang berlaku? Sahabat-sahabat kita ARG buat pembentangan pertama. Dia ni selalunya nak cerita pasal strategi, saya tak mau cakap pasal hujah banyak sangat. Tak boleh lah, nanti kita cerita pasal hujah sikit, cerita pasal strategi. Amerika uh, bawa beberapa hujah. Satu, hujahnya apa? Baik, hujahnya tentang syirik, tentang eh uh, tentang teori tentang takfir. Saya ingat, saya ingat. Uh, satu tentang takfir. Muhammad bin Abdul Wahab mudah mengkafirkan orang. Okey, Wahabi senang mengkafirkan orang. Okey. Hujah dia satu. Untuk katakan wahabi ni sesat Yang kedua Pengganas dan khawarij Dia ambil perkataan ulama' Yang kata wahabi ni Pengganas dan khawarij Dua hujah Pengganas dan khawarij uh, Yang ketiga mereka, Saya tulis dekat tadi Yang ketiga apa ya eh? uh, Okey Pembincangan yang ketiga Pergi tentang sifat-sifat Allah Yang pertama Ustaz Hidayat Bentang Dua part Yang ketiga Dia pergi kepada sifat-sifat Allah Cerita tentang Tauhid Rububiah dia nak tekankan bahawa tauhid rububiyah ni beriman bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan, mengaturkan muka bumi ni apa semua. Iman ni tak ada pada kebanyakan kebanyakan Quraisy, tak ada pada kebanyakan. Baik, apa di sebaliknya? Di sebaliknya mereka nak kata dia, dia ni kan bawa kepada rentetan dia last kali kesimpulan dia apa? Dia nak kata minta kepada makhluk, minta kepada makhluk apa-apa dia panggil istirah, selagi mana kita yakin yang memberi tu Allah Ta'ala tak boleh syirikkan orang tu ini kesimpulan dia baik, macam mana nak menghalalkan kesimpulan ni? dia kena mula dengan establish fakta bahawa orang Quraisy menjadi kafir dan menjadi syirik kerana mereka percaya bukan Allah yang bagi makhluk yang bagi sebab tu dia bersyirik dia kena start dengan poin ni bagu dia boleh bawa kepada poin seterusnya. Jadi kalau siapa-siapa dia doa ataupun dia minta kepada makhluk, minta kepada makhluk. Wahai Sheikh Abdul Qadir Jilani tolong kembalikan unta aku yang hilang. Contohlah. Wahai mambang hutan tolong pastikan tak ada jin-jin yang kacau aku nak lalu. Pada dia selagi mana i'tiqad dan yakin Allah Taala bagi, okey. So first clash, tentang tauhid rububiyah. Bapak tu dia kata dan penulis-penulis Wahabi sangat keras dalam bab ni. Bapak tu penulis-penulis Wahabi kata tauhid rububiah ni Quraisy pun ada. Quraisy pun ada percaya Kalau Allah Taala bagi, kalau kalau kamu anggap setakat percaya yang Allah Taala memberi, Allah Taala yang mengatur, Allah Taala yang menciptakan, tapi boleh sembah benda-benda lain ataupun boleh minta kepada benda-benda lain, makhluk lain. Quraisy pun ada kepercayaan tu. Jadi penulis-penulis wahabi inilah kebanyakan mereka tulis kata kalau tauhid rububiyah semata-mata Abu Jahal buat berada. Itu okay, pasal rububiyah. Isu apa ni ketiga? Terusnya pergi kepada isu uh, asma' wasifat. Saya bila tengok first presentation ni dia lah di samping nak sampaikan hujah saya tahu yang orang awam tak boleh faham sebab slide dia sangat-sangat laju. Ustaz baca bersama, Kiai bersama. Laju, saya faham lah sebab saya baca dah tulisan. Orang awam tak faham sebab sangat laju. Bila start pusingan kiai tu, kiai hentam banyak benda. Dia cerita pasal uh, sifat Allah ni diketahui ataupun tak diketahui. Kaifiatnya, satu. Cerita pasal jisim, dua. Cerita pasal had, menetapkan, uh, menetapkan pemisah bagi Allah dan makhluk had. Had ni ada dua maksud Boleh jadi pemisah Boleh jadi limit Meletapkan had bagi Allah Menetapkan Allah di atas arash Menetapkan sifat-sifat jari Bagi Allah subhanahu wa ta'ala Banyak ada ada saya, saya tulis dan saya tahu Sebab saya dah dengar benda tu Dan dah baca buku mereka Dan saya percaya audience tak tak boleh tangkap Orang biasa Orang awam tak boleh tangkap lah Sebab laju Itu lalu laju Itu isu seterusnya Tentang Sifat-sifat uh, Allah Ada lagi tak? Kemudian mereka cerita pula Tentang apa lagi ya? Eh? Tentang bergerak, bergerak tentang uh, tentang Wahabi cerita pasal bergerak, uh, berpindah-randah. Tuhan yang berpindah-randah katanya Wahabi sebut benda tu. Dan dia sebut juga tentang sifat kalam. Sifat kalam. Wahabi isbat kalam Allah tu baru. Ini semua disebut. Saya tulis lah satu tu. Dah habis dah pembentangan dia. Bila habis pembentangan dia, ketika itu apa yang berlaku, teknikal lah pada ketika itu. Mula pembentangan saya. Kita tahulah kita buat benda ni selalu dah. Kita dah prepare kita punya slide presentation. Dan saya tak keluar daripada slide tu mula Melainkan acah sikit keluar ada masuk balik. Tapi strategi ARG daripada dua dua dua orang yang cakap. Bila dua orang yang cakap? Mula-mula saya tak faham. Saya tak faham kenapa Ustaz engku tiba-tiba dia koyak ketika sesi soal jawab. Saya tak faham mula-mula. Kita tahu. Kita tengok reaksi sebab sesi tu sepatutnya sesi soal jawab. Dan juga sepatutnya Kita tahu dia punya personality dalam soal jawab Dalam debat sebelum ni Very sharp and fast 1, 2, 3, 4, 5 Dia punya cara macam tu Tapi bila tanya soalan pertama Sebelum dia tanya soalan pertama Dia cakap dulu 5 minit Time tu saya dah senyum Sebab so, saya tahu okay, dia dah hilang fokus Dia dah dia dah buat benda lain Yang sepatutnya dia tanya soalan Lepas saya jawab satu soalan Dia diulas jawapan saya Ada video-video aswaja buat ke tau so, terdiam Salman tak Takpelah kata lah apa nak kata Tapi saya senyum time tu Sebab saya fikir okay, Ada something tak kena dengan ustazanku dia telah kehilangan dia punya stand dia, dia dia dia telah ke mana saya tak tahu Kemudian baru saya faham Ini kita cerita strategi debat je lah Bukan pasal hujan ni, banyak ni strategi Baru saya faham Kadang-kadang, senjata memakan tuan Bismillah Ada certain part tu Masa sesi soal jawab Kiai Hidayat kena tunjuk kat Ustaz Angku Ini ni soalan ni Dia tunjuk kalau tuan-tuan nampak dalam video Reaksi dia Get back to the question. Tu soalan awak tak tanya. tuan, -tuan dia ambil. Dia ambilkan banyak masa untuk bida-bida. Time tu saya tak tahu sebab apa. Lepas tu baru saya tahu. Senjata memakan Tuhan. Bawa dua dua orang untuk cakap. Dua orang untuk cakap. Dia dah pre-plan lah. Asalnya siapa cakap first session, siapa cakap second session. Kan? Masa first session saya, saya buat pembentangan. Pembentangan saya untuk satu nak menceritakan bahawa Wahabi tak sesat. Satu di sebalik Wahhabi tak sesat saya menjawab beberapa isu yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh aswaja di Malaysia termasuk apa yang Ustaz Angku pernah cakap jadi apabila kita buat begitu dia ada tekanan untuk pertahankan diri eh, hang dah hentam aku masa first speech dia kena defend diri dia bila dia kena defend diri dia ini penting saya takkan berdebat dengan pair yang saya tak kenal saya takkan pergi diskusi sebab kalau Orang tu dah hentam aku Aku first speaker Hang second speaker Aku tak boleh defend diri aku Hang second speaker Kena defend aku What? So bila dia pre-plan Second stage Kiai Hidayat yang bentang Kiai Hidayat yang bentang Artinya Ustaz aku dah tak ada peluang dah Melainkan nanti kesimpulan Last sekali Jadi bila dia guna peluang tu masa sesi soal jawab yang sepatutnya dia tanya saya lepas tu baru saya faham kenapa sesi soal jawab dia kali ni lain ni dia duduk bagi hujah lagi duduk pertahankan diri dia duduk defend diri dia tentang apa yang berlaku dalam mesyuarat fatwa pergelih apa semua tanya itu saya senyum Kenapa apa pasal ustaz angku buat macam ni ke saya baru saya faham lepas tu rupanya dia, mungkin dia tak percaya dengan kiai hidayat lah sepatutnya bukan hang tanya je nanti masa ribatul ribat Mungkin dia tak percaya, ataupun dia tak bersedia, ataupun dia tahu yang dia tak ada peluang tu dah. Jadi, masa soal jawab tu pada saya disiasiakan lah. Disiasiakan dengan tanya soalan-soalan yang sikit je tanya. Yang leleh pergi ulas, pergi pusing-pusing kan? Kemudian baru saya faham. Jadi, begitu sebab pada mereka, Kiai akan buat second speech. Jadi, Ustaz Aku dah tak ada peluang untuk untuk yang meluas untuk nak pertahankan dia setelah dia dikritik oleh saya. Sepatutnya... Mai seorang dah. Mai seorang boleh control the flow. Ulang dah tak boleh. Dia duduk. Tapi dia tak buat keris ni mai seorang je. Bukan mai dua orang ni tak menguntung kan? Sebab pada pandangan ramai orang, dua lebih bagus daripada satu. Tapi strategi debat dua lawan satu, kamu letak kepala untuk orang sebelah kamu tak kebala untuk orang Strategi ni bukan bukan apa yang berlaku tapi strategi debat kamu cari pasal sebab asalnya dua uh, dua parti tengah tengah bincang satu tajuk tapi the moment kamu letak dua orang artinya kamu letakkan possibility untuk orang cari contradiction dan juga clash di antara dua orang tu jadi kamu dah bagi senjata tambahan pada orang lain senang cerita je ni lah kalau dalam debat lebih pendebat diletakkan berbanding dengan kurang pendebat Pada pandangan biasa orang nampak Eh lebih lagi bagus Tapi kalau strategi debat Hang bawa dua orang Hang sedekah kepala untuk orang sebelah. That is the reality Kalau saya ada best student saya Satu student saya yang bagus debat Kalau undang-undang benarkan Saya bagi dia seorang je buat tiga-tiga speech Amper hang, hang pergi lawan dengan tiga orang tak apa Confirm dia akan score high score tiga-tiga speech ada student kita seorang, Moza Al-Hajiri, one of the best debater di, di Qatar ni. Kalau saya boleh buat pilihan saya tepat, ada seorang lawan dengan tiga orang. Sebab itu cara nampak pada pandangan biasa lagi ramai, lagi bagus. kan? Lagi lagi banyak, lagi bagus. Dua lagi bagus daripada satu. Tiga lagi bagus daripada dua. Empat lagi bagus daripada tiga. Pada pandangan orang lelaki lah biasanya lebih lagi lagi banyak, lagi bagus daripada kurang. pandangan orang perempuan lain, satu cukup dengan dua, tiga, empat tu tak bagus dah lambat pula, faham? jadi kan, ok itu yang berlaku lah, itu yang berlaku mereka bawa dua panel jadi sesi soal jawab tu dah tak jadi soal jawab sesi soal jawab tu Ustaz Angku ambil sesi itu untuk mempertahankan diri dia Baik, tentang hujah kan Saya nak cerita tuan-tuan Nak sesatkan wahabi Okay, mereka nak sesatkan wahabi First First, eh? tengok sikit Kenapa wahabi sesat? Sebab wahabi mudah kafirkan orang Okay Macam mana saya challenge hujah tu? Saya challenge hujah tu Betul? Ada part yang wahabi Kafirkan orang ada part yang mungkin tak selayaknya dikafirkan Mereka letakkan kafir dalam bak-bak khilaf Setuju? Setuju Tetapi Bagaimana pula dengan syairah? Syairah macam mana? Dia quote Asawi al-Maliki Alim masya'irah Madhab maliki Yang tulis hashiah Dalam tafsir jalan lain Tapi asawi maliki Dia sendiri sebut dalam buku dia Madhab yang paling banyak mengkafirkan Yang paling mudah mengkafirkan orang Antaranya adalah syairah Paling mudah mengkafirkan. Perkataan-perkataan A'imah as tentang takfir, banyak. Alimah Musa Nusi. Apa lagi? Uh, perkataan siapa lagi? Yang, yang saya sebut, Al-Bajuri. Saya sebut juga, Al-Bajuri sebut al uh, uh, perkataan Al-Bajuri sebenarnya ini pun banyak banyak cerita ni nak, nak, nak cerita tentang debat tu yang penting bila saya bawa perkataan-perkataan ulama Asyairah yang mengkafirkan orang pada perkara khilafiah pada perkara khilafiah ini nak letak mana? kalau wahabi itu sesat terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah atas alasan pertama mudah mengkafirkan orang baik alasan ini ada pada a'imata Asyairah terkeluar juga ke tidak? tak ada jawapan saya kot daripada Imam Bajuri Al-Bajuri Tentang bab taksir eh? Dalam bab taksir Saya sebut pantas dari situ Bab Memberi kesan ataupun tidak sesuatu Dia sebut dalam buku dia Syarah Jauh Tauhid Ada empat mazhab Satu mazhab Percaya yang Tak ada taksir Tak ada kesan Ertinya Kebiasaannya api membakar Kebiasaannya tapi bukanlah sifat api itu ataupun bukanlah api itu ada kuasa untuk membakar. Dia tak ada. Kebiasaan sahaja. Kadang-kadang jadi. Bila Allah Ta'ala nak takdirkan tak jadi, tak jadi. Satu mazhab. Al-Imam Bajuri kata yang ni okey. Mazhab yang kedua. Mazhab yang kata api itu dia sendiri ada power untuk membakar. Power dia ada sendiri. Bukan delegate by Allah Ta'ala. Dia sendiri ada power untuk bakar. Mazhab ni, Al-Imam Bajuri kata sepakat semua semua imam, dia sesat sepakat semua imam, kafir ni dua, mazhab yang ketiga pula kata, api ni dia ada power yang Allah Ta'ala bagi pada dia, Allah delegate kepada api kuasa untuk membakar dan delegation itu kekal, tak boleh hilang, bila-bila masa pun dia akan membakar air bila-bila, ais bila-bila masa pun akan sejuk mazhab ketiga ini kata Al-Imamul Bajuri, mazhab ketiga ni adalah mazhab yang boleh membawa kepada kesesatan sebab apa? sebab bila kita anggap api sentiasa membakar nanti kita akan menafikan mu'jizat Nabi Ibrahim api tak bakar di situ mazhab ketiga mazhab keempat Alimawul Bajuri kata api ni api Allah bagi kat dia kesan untuk membakar Allah delegit dekat dia kesan untuk membakar bila Allah nak tarik, Allah tarik tapi kalau Allah tak tarik itulah sifat dia dia bagi kesan tuan-tuan pilih mazhab mana? Mazhab mana? Kau tak faham? Susah. Wait. Mazhab yang keempat ni. Mazhab yang keempat ni. Mazhab yang kata api ni Allah Ta'ala bagi pada dia, delegate pada dia kuasa ataupun kesan untuk membakar. Allah bagi kat dia. Apabila Allah nak, Allah tarik. Okay. Mazhab yang keempat ni. Kata Al-Imam Al-Bajuri para imam kita ulama madzhab syafi'i berbeza pandangan siapa pegang pandangan ni sama ada dia kafir ataupun dia fasik ini masalah sebab majoriti orang memang pegang macam tu albuti sebut sandarkan kepada Al imam al-ghazali albuti kata pada pandangan ilmiah memang macam tu majoriti orang percaya memang makhluk-makhluk ada sifat yang Allah Taala bagi dekat dia alimam al-bazuri kata dalam mazhab kita siapa pegang pandangan ini antara dua kafir ataupun fasik yang paling kuat adalah fasik. Saya challenge lah hujat tu. Kalau kamu kata wahabi sesat sebab mudah kafirkan orang, bagaimana pula dengan para ulama Asy'ariyah yang sebahagian mereka mengkafirkan orang dalam kes begini? Apa jawapan? Tak ada. Ada satu Maulana buat video bantah dia. Dia kata, "Ustaz Salman silap kod. Ini bukan Imam Al-Bajuri, Imam al fubali yang tulis." Ya. Saya dok fikir, takkan hang nak bantah aku macam tu? Katakanlah saya salah kod. Dua, dua tu imam mazhab syairah. Katakanlah bukan Al-Bajuri yang sebut. Al-Fudhali yang sebut. Guru dia Al-Fudhali. Kamu tak membantah hujah saya. Kalau saya salah kot sekali pun, kamu tak bantah hujah saya. Tapi saya tak salah kot. Al-Bajuri sebut tu dalam syarah jawah tauhid. Syarah jawah tauhid. Maulana ni pergi dalam buku lain. Dia cari-cari tak jumpa. Dia tahu tak salah kot. Sebab dia tak tengok buku-buku kita tu. Ada dalam syarah jawah tauhid. Baik, yang tu isu first. Tentang takfir Takfir Yang kedua Saya tanya Kiai Hidayat Muhammad bin Abdul Wahab Kafirkan orang Dia punya Garis panduan Kayu ukur dia apa? Mungkin dia tak faham Perkataan kayu ukur tu Dia kata Syirik Saya Eh saya terjut Takkan Hang baca-baca Tiba-tiba main satu perkataan perkataannya Syirik Syirik je itu Mungkin Ustaz engku pun, saya tengok reaksi Tuan-tuan kita tengok reaksi Ustaz engku Ustaz engku tak boleh jawab soalan tu dan dia tak tahu jawapan Dia translate Jawapan tu, soalan saya clear Ustaz engku ataupun Qiyah Hidayat, tolong jawab Apakah garis panduan ke kayu ukur Muhammad bin Abdul Wahab dalam mengkafirkan orang engku bisik-bisik kat Qiyah Qiyah jawab, dua-dua orang tu tak tahu Dia pun tak tahu dan dia pun tak baca bab ni Kita bukan pandai Semua benda, tapi bidang kita Kita tahulah bidang yang kita tekun hang tak boleh kata hang seorang runner kalau hang tak tahu apa nama pace, kalau hang tak tahu interval, kalau hang tak tahu base punya run, kalau hang tak tahu hang punya easy, hang tak boleh kata hang runner kalau hang tak tahu semua itu. Masih tu. benda uh, <laughs> maksudnya kalau hang baca buku Muhammad Abdul Wahab, hang patut tahu beberapa benda. Kita boleh kelentong orang awam. Boleh nak kelentong orang awam. Tapi kalau 5-6 orang yang ad, yang share spesifik knowledge tentang satu bidang Mereka tahu orang keenam kalau masuk sembang Eh, orang tak tahu ni hmm. Kan? Saya kalau cerita pasal engineering Dan tuan-tuan-tuan kata Apa dia duduk merepek, tak nak kenal-kenal ni Orang dalam bidang tu mestilah tahu Bila saya tengok, saya tahu yang mereka tak tahu Saya minta maaf, saya tahu mereka tak baca bab tu Tapi Kiai kata dia baca cuma lupa Mungkin dia betul lah Kita, Mungkin lah dia baca cuma lupa Alakul lihal ini tentang takfir. Awak dah tentang takfir. Ertinya takfir tak boleh menjadi alasan sifat mengkafirkan orang. Tak boleh menjadi alasan dia sesat. Sebab sifat yang sama ada pada sebahagian a'imatu asya'irah. Saya tak salahkan a'imatu asya'irah pun. Ini sikap manusia biasa. Yang kedua, tentang isu keganasan, khawarij, bunuh orang. Saya tanya, macam mana pula dengan Ibnu Tumat? Dalam siri peperangan Ibnu Tumat, Ibnu Qasir kata dia bunuh 70 ribu orang dalam masa berapa hari je. Ada sebahagian pendapat lain yang katakan dia bunuh 200 ribu orang di Maghrib. Di di di di, di, di, di Maghribi, bila dia sebatkan ajarannya, 200 ribu orang dia bunuh. Dan, disebutkan dengan detail dalam tarikh Dimash. Disebutkan dengan detail. Dia ada dua ekspedisi peperangan. First sekali, dia perang lawan dengan orang-orang yang buat maksiat halalkan perkara haram dilawan dengan mereka. Kemudian ekspedisi kedua dia pula dia lawan dengan orang yang dia tujuh mujassimah, dia tuduh orang tu mujassimah. Dia tuduh mereka ni berada atas mazhab mujassimah, dia perang mereka dan dia bunuh mereka. Ini apa pula? Saya tanya soalan tu. Ustaz Engku kata, "Saya bila dengar sama macam kes tadi tu, bila dia jawab, saya tahu dia tak baca." Baik. Depa kata ni mungkin di luar tajuk. Pasal apa tanya soalan di luar tajuk? R kalau anda establish point keganasan kenalah compare keganasan ni dengan keganasan tu takkan aku tak boleh compare kalau di luar tajuk jawab senang je lah saya minta maaf saya tak baca pasal bin utumat sebab debat tentang wahhabi selesai masalah apa seorang nak pusing-pusing saya baca tak, cara jawapan tu tak baca katakanlah saya tak baca aku bukan nak tahu katakanlah Kata, han kita han baca atau tidak sudah Bukan memalukan kita kalau kita tak baca semua benda. Lepas tanya saya dulu kan, ada tak selain daripada ada tak ulama Wahabi yang berpegang pandangan sekian-sekian sian? Sekian? Saya, saya tak tahu saya tak baca semua. Habis selesai buatlah macam tu. Kenapa orang ego sangat nak mengaku tak tak baca tu susah sangat? Saya baca. Katakanlah saya tak baca. Lastly, ah uh, uh, saya tak baca. Tapi maklumat saya betul kan? Salah pasal saya sanahlah aku pembetui kita pun macam ok tak baca tapi point yang kita nak establish kalau pasal keganasan kalau pasal membunuh ramai orang Ibnu Tumat tu dah terkeluar daripada awai apa dia jadi a'imah apa angkat dia jadi imam besar itu tentang keganasan mereka okay, bawa pandangan-pandangan ulama, pandangan ulama yang kata wahabi oh, ni teruk terkeluar pada sunnah jamaah bawa pandangan ulama maliki saya tunjuk juga ada pandangan lain dalam mazhab maliki Alawi Maliki dia pun, sang, dia pun angkat tinggi Alawi Maliki puji Muhammad bin Abdul Wahab pandangan madhab syafi'i saya bawa Yasin Fadani yang kata Muhammad bin Abdul Wahab Syekhul Islam pandangan Hanafi saya bawa fatwa rasmi daripada dia bandi fatwa rasmi yang puji kerja dakwah Muhammad bin Abdul Wahab baiklah kalau kata ada clash, ada orang puji, ada orang tak puji. Artinya kena kaji ajaranlah. Kalau begitu, mana boleh ambil yang puji sahaja ataupun yang tak puji sahaja. Itu tentang khawarij. Kemudian P tentang... Apa lagi isu? Isu tentang tauhid rububiyah ni. Tauhid rububiyah. Rububiyah. Minta kepada makhluk kan? Minta kepada makhluk. Bukan kita sahaja. Ataupun bukan... Selain daripada kita, bukan orang yang ikut salaf saja ataupun bukan wahabi sahaja yang tak bagi. Fatwa Negeri Sembilan sebut benda yang sama. Perbuatan yang dibuat di kubur, apa? pulau besar, perbuatan ini boleh membawa kepada syirik. Fatwa Negeri Sembilan pun buat. Pemujaan di situ ada unsur syirik. Fatwa pun buat. Artinya, perkara-perkara begini bukan kita sahaja buat. Semua orang tahu yang puak-puak ni datang cuba nak normalisasilah datang untuk nak bagi tahu ini tak apa. Boleh buat selagi bu niat dia bukan minta kepada Allah Taala. Selagi niat dia Allah Taala yang bagi. Ini benda yang penting juga ni, clash yang penting. Bila saya tanya Kiai tulis dalam buku dia, bila kalau kita minta kepada makhluk sesuatu yang hanya Allah mampu beri. Okay. Hanya Allah mampu beri Minta rezeki Minta anak Allah sahaja mampu beri Tapi kita minta dekat makhluk Dengan niat Bukan nak sembah makhluk tu Kalau tanya tuan-tuan kan, Boleh ke tak boleh? Ada yang kata boleh ke? Minta kepada makhluk Sesuatu yang Hanya Allah mampu beri Tapi Iktiqat kita Kita tak nak Sembah makhluk tu Kita tetap sembah Allah Kita tahu Allah akan bagi Tapi kita meminta minta dekat makhluk Boleh ke tak boleh? ini berlaku di zaman Muhammad bin Abdul Wahab unta orang hilang unta orang hilang orang akan pergi berdiri di tengah ramai ya saat urgently wahai saat tolonglah kembalikan untaku. aku Muhammad bin Abdul Wahab bertanya ni saat ni siapa? saat dah mati lama dah minta suruh dia buat bay Muhammad bin Abdul Wahab kata ni kafir kufur tak boleh tempat kita pun sama juga dulu-dulu kan orang pergi puja orang pergi minta dengan mambang-mambang sama juga bila saya tanya soalan ni, saya tak tahu ustaz engku dapat mana idea ni. Dia kata boleh. Dia kata boleh. Saya Saya rasa ustaz engku ni mungkin dia kena ada masalah sikitlah dengan ideologi dia. Kiai, kiai tulis dalam buku dia, adapun meminta sesuatu yang hanya Allah mampu beri kepada makhluk. Dalam keadaan dia bukan niat untuk menyembah makhluk. Di sini kami sepakat dengan Wahabi. Kiai Hidayat kata, tak boleh. Kiai kata tak boleh. Ustaz engku kata boleh. Walaupun Kiai kata bukan syik, Ustaz engku kata boleh. Saya tanya, ni clash ni nak buat macam mana? Ustaz engku pula kata, maksud Kiai dalam buku dia, sekian, sekian, sekian. Buku tu dia tulis, bukan hang tulis. Kita pun tak tahu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita daripada perangai yang suka membelik. Perangai ni tak tahu dia akan membawa ke mana. Sam, punya susah nak mengaku salah punya susah nak mengaku ya lepas tu dah lama lepas tu walaupun kami berbeza dalam bab ni baru nak mengaku berbeza saya cuba berlaku baiklah, saya ulang soalan saya bagi ruang explain walaupun explanation tu nak selamatkan diri tak bukan clash clear dua pandangan yang berbeza eh, itu tentang minta kepada makhluk tauhid rububiah kita boleh cerita panjang lah tentang sifat-sifat Allah kan tentang sifat-sifat Allah Ya bawa bawa kata Wahabi ni selalu salah faham perkataan Imam Malik. Imam Malik kata kaif ghair ma'kul, sifat Allah ni tidak ghairu ma'kul, tidak boleh ditangkap oleh akal. Tak boleh ditanggapi oleh akal. Tapi Wahabi suka ambil riwayat kaifa majhul. Bagaimana sifat Allah tu tidak diketahui. Salah. Sebab dia pun nak kata sifat Allah ni tak ada, tak ada kaif, tak ada cara. Tak ada kaifiat. Nak kata begitu. Bila saya masuk sesi bidasan, saya kata, walaupun yang sahih daripada Imam Malik, kaifah gair makkul, tapi daripada Guru Imam Malik, Rabi'at Ra'i, Guru Imam Malik kata, wa kaifah majhul. Guru Imam Malik pun salah juga. Guru dia dalam akidah. Bila Imam Malik kata, wa kaifah gair makul, dia boleh jadi dua maksud. Gair makul itu boleh jadi akal kamu tak tahu. Gair makul. Boleh lah kalau nak kata boleh jadi tak ada. Tapi kenapa tak bagi pandangan dia sama dengan guru dia? Maksudnya sama, majhul maksudnya dia غير معقول. Imam Malik bukan kata ma'dum, bukan kata tak ada. Banyak perbahasan juga yang eh, satu saja jawab. Yang kedua tentang jisim, jisim kan? Ini tak diaddress langsung dalam debat dan selepas debat. Um, nisbahkan jisim kepada Allah Ibnu Taymiah sebut. Saya sebut dalam debat Al-Ghazali sebut dalam buku dia. Kalau guna perkataan jisim kepada Allah Ta'ala Bukan maksud terkib Bukan maksud sesuatu yang dibina Daripada daripada madah-madah uh, yang berbeza Unsur yang berbeza Maksud dia lain Tapi dia guna perkataan jisim juga Al-Ghazali kata Penggunaan itu salah Tapi maksud boleh jadi betul Sama macam Ibn Taymiah sebut Apa hentam Ibn Taymiah? Al-Ghazali pasti apa tak hentam? Tak ada jawapan Wahabi mengatakan bahawa Allah Ta'ala ni ada limit, ada had Perkataan tu asal disebutkan oleh Abdullah bin Mubarak Kami tahu Allah Subhanahu Wa Taala di atas arash Bihaddin, ada pemisah antara Allah dengan makhluk Had tu maksudnya pemisahlah, berpisah Allah tak bersatu dengan makhluk Abdullah bin Mubarak sebut terlebih dahulu eh, Tak sempat nak ulas semua Tapi ini semua isu-isu yang dibangkitkan kebanyakan ni saya ulas ada ulama wahabi menisbahkan lima jari kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini saya tak sempat nak sebut mana datang perkataan ni hadis riwayat Al-Bukhari datang satu orang Yahudi kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yahudi tu katakan Nabi pada hari kiamat kala Allah akan uh, angkat langit dengan satu jari bumi dengan satu jari air dengan satu jari pokok-pokok uh, uh, dengan satu jari disebutkan lima lah lima jari kemudian Allah akan sebut ana malik ataupun limanil mulk untuk siapakah kerajaan yang ada? Hadis ni daripada Abdullah bin Mas'ud. Kata Abdullah bin Mas'ud ataupun kata rawi, Nabi dengar Yahudi tu cakap fadhahika. Nabi gelak, Nabi senyum. Dalam riwayat dia sebutkan ta'ajjuban lima qal. Nabi berasa takjub dan membenarkan ucapan dia. Okey. Okay. Okay. Depa kata tak perkataan tasdiq ni membenarkan ini tambahan. Tambahan daripada rawi. Tak ada bukan sahabat yang sebut. Baik, kalau tambahan daripada Rawi sekalipun, Imam Bukhari masukkan perkataan tu dalam sahih dia. Imam Muslim masukkan perkataan tu dalam sahih dia. Kalau perkataan ini bererti syirik, anak kata Bukhari dengan Muslim tak kerti akidah ke? Eh, Bukhari tahu. Bukan Kiai Kiai Idrul Ramli, Ibn Bukhari. Muslim pun sama juga. Dua-dua masukkan perkataan, tasdiqan, dalam kitab mereka. Jadi... Banyaklah isu yang dibahaskan tentang-tentang akidah ni yang kita jawab sebenarnya tapi saya pun malas nak ulas panjang. Cerita pasal sifat Allah tentang tentang Al-Quran Kalamullah Al-Quran. Dia hentam sebahagian Wahabi yang kata Kalamullah ni uh, baharu dan Al-Quran ni Allah kalam. Memang kata kalam tapi kalam itu uh, sebahagian digunakan oleh Wahabi dia berlaku ada momen ketika mana Allah Subhanahu Wa ucapkan kalam tu. Wahabi sebut begitu. Begitu tak boleh boleh ucap begini dalam akidah asyairah sendiri dalam akidah asyairah sendiri kalamullah tu sifat yang azali sifat Allah dia dipanggil kalam nafsi sifat yang memang Allah pada Allah tapi Al-Quran pada asyairah lafaz-lafaz Al-Quran itu makhluk itu baru, lafaz dia baru lafaz yang ada dalam Quran, dalam Taurat, dalam Zabur, dalam Injil ini sekadar ta'bir sesuatu, sesuatu yang menggambarkan kalamullah yang azali itu ini dalam mazhab asyairah saya tanya Kiai, kalau tadi hang sesatkan wahabi dalam bab ni Asyairah macam mana? dia cubalah jawab cuba pusing-pusing ya, saya baca dalam buku dia dia tulis Al-Imam As-Sabuni ni sama mazhab macam Asyairah beza perkataan je saya baca buku As-Sabuni As-Sabuni telah mengkafirkan lafziyah lafziyah ni satu mazhab yang kata kalamullah azali sifat Allah tapi lafaz-lafaz Al-Quran ni semua makhluk saya tanya K lafziyah ni yang telah disesatkan oleh As-Sabuni merujuk kepada siapa? dia dia blur. Dia dia, dia blur ketika tu. Macam tadi ah. Kita kita tahu orang baca aku tak baca. tak mahu la ulang benda yang sama banyak kali. Saya tak nak mengkafirkan Asy'ariyah ke apa tapi pertentangan tu dah ada daripada dulu dah. Ulama berbeza. Hang pi ambil semua letak dalam satu bakul, orang keluarkan Wahabi daripada bakul tu, yang lain semua letak sekali. Tak adil lah permainan tu. Jadi soalan-soalan ni semua tak tak terjawab. Mereka tak sebut. Tapi saya sebut tentang isu bid'ah. Ah. Bid'ah ah ni penting sebab selama ini ramai orang disesatkan tak masuk sirah kita ni. <tuk> <tuk> berapa ramai orang disesatkan tentang bid'ah? Ah. Baik, saya tanya soalan. Boleh tak bid'ahkan perkara yang khilaf ulama? Boleh tak? Boleh tak bid'ahkan benda yang ulama khilaf? Pertama soalan saya, soalan pertama ni benda bid'ah ah yang makruh dengan haram. Makruh dengan haram balalah ke sesat ke tak sesat dia pun setuju ini sesat lah kalau makruh, dan haram sesat Okey, sesat boleh tak bidaahkan perkara yang ulama khilaf boleh tak kita nak kata bidaah yang makruh ataupun haram benda yang ulama khilaf saya tahu jawapan ustazanku banyak kali tak boleh sebelum ni dalam kuliah banyak kali dia ulang tak boleh Ulama khilaf jangan bidaahkan tentuan kita yang belajar ni kita patut tahu pandangan ini bercanggah dengan ijma' q. semua mazhab ada bidaahkan perkara khilaf saya tak tahu mana dia pun pandangan ni. Ustaz Mahathir Jol dia tulis buku dia bawa pandangan yang sama. Tapi tak takda mazhab pun pegang pandangan macam ni. Tak Takda langsung. Saya tanya. Boleh ke tak boleh? Asalnya kata tak boleh. Saya bawa kan pandangan. Boleh. Izz bin Al Salam. Izzuddin bin Abdul Salam. Izzuddin kata ada bid'ah ah yang ulama khilaf sama ada sunnah ataupun bida'ah madmurah. Ulama khilaf. Jadi pada perkara khilaf bolehlah bid'ah. Ah. Bila kita tanya soalan pula tentang khususkan bacaan suratul an'am ketika ketika solat terawih malam ketujuh ramadan. ada dalil yang larang tak? nak dapat jawapan dia pun susah tau dia pusing-pusing saya tanya ada dalil yang larang ke tidak tapi sebelum dapat jawapan tu lama tak ada dalil yang larang tapi al-imam Nawawi kata itu bid'ah ah yang haram walaupun tak ada dalil tapi nak dapat jawapan tu susah kalau cek perkataan imam tuan-tuan banyak benda yang basic dan simple, tapi para imam pernah membidaahkannya ataupun menghukumkannya makroh. Kalau buka kitab kan? Banyak. Apa benda bagus kita buat ketika tawaf? Tawaf betul buat apa? Ha? Antara sembang cakap dengan baca Quran. Mana bagus, mana tak bagus kata Imam Malik ada pun bersembang sedikit-sedikit ketika tawaf aku rasa tak apa tapi membaca Al-Quran ketika tawaf makruh. dia tak bagi baca quran bukan, bukan dia tak bagi baca quran sebab ada orang buat dan orang anggap yang tu sepatutnya dibuat ketika tawaf Imam Malik kata makruh. bayangkan benda begini benda begini adakah salah nak kata benda tak salah orang berbeza pandangan pada bak-bak begini Kadang-kadang benda ada hadis pun pada sebahagian mazhab, mazhab lain tak ada hadis dia anggap bidah ah. Semenjumaat kan? Imam, imam semenjumaat dia masuk-masuk masjid, dia buat apa? Ha? Naik mimbar. Betul dia buat apa? Bagi salam. Imam Malik kata makruh. Dia bagi salam masa masuk masjid sudah, naik atas mimbar buat nak bagi salam? Khilaf, B pada perkara khilaf ni banyak bidah. Ah baca Quran suara ramai. Seorang-seorang baca? Ya, ada. Tadarus seorang-seorang. Ramai-ramai baca dengan suara yang sama. Imam Malik kata itu bidah. Ah. Makruh. Maksud saya, bukan nak kata uh, maksud saya, bidah ah ni digunakan oleh mazhab-mazhab digunakan dan disebut seperti biasa. Mana ada mazhab yang kata, siapa kata bidah Dewahabi? Kaedah ni tak ada. Jadi banyaklah benda yang berlaku dalam dalam dalam perdebatan. Kita pasal mazhab ni memang tak masuk dalam buku kita orang ni bawa was khusy kitabab ni kan betul sama mazhab saya sebut selama ni kan berapa ramai orang kata wahabi ni tolak mazhab wahabi anti mazhab berapa ramai orang sebut perkataan tu saya bawa perkataan daripada sunan durar dikumpulkan oleh pak tu dikumpulkan oleh murid anak muhammad abdul wahab kalau tak silap saya cerita kami tak pernah dakwa kami musytai mutlak kami ikut mazhab hambali. Dan kami paksa orang untuk ikut salah satu daripada mazhab yang empat. Jangan ikut khawarij, jangan ikut syiah, jangan ikut rafibah. Ikut mazhab-mazhab mazhab ni. Dan kami tak sampai mujtahid mutlak. Kadang-kadang je kami keluar daripada mazhab hambali. Dan sampai sekarang ni tuan-tuan, kalau pergi ke Mekah, sebelum ni kan, zaman zaman Ali Sheikh sekarang, ataupun sebelum ni zaman Bin Bas, zaman Usaimin, mereka kata mereka hambali. Mereka hambali. Mereka ajak kitab hambali. Al-Albani mungkin dia keluar daripada mazhab tapi Al-Albani dia pun tak kata Dewa Habib Al-Albani sebut Muhammad bin Abdul Wahab bukan seorang pakar bukan dalam pakar di dalam hadis Al-Albani itu dia tapi ulama-ulama yang mengikut aspirasi Muhammad bin Abdul Wahab bin Bas Uthaymin siapa lagi? Saleh Fauzan sampai Ali Sheikh sekarang mereka semua hambali ini saya cerita ni fitnah mulut jahat ni fitnah mulut jahat Hidros Ramli Hidros Ramli, ya? apa dia buat dia ambil satu quotation daripada surat Muhammad bin Abdul Wahab Muhammad bin Abdul Wahab, dia tulis surat untuk membantah orang buat perbuatan syirik buat perbuatan syirik, kemudian orang kata ini fekah, hukum fekah di antara bantahan Muhammad bin Abdul Wahab dia kata ini, orang Allah Ta'ala namakan dia syirik, kamu bagi nama hukum fekah dan Muhammad bin Abdul Wahab bawakan ayat arbaban. Mereka menjadikan padri dan pendeta mereka sebagai Tuhan-Tuhan Di tempat lain surat lain Muhammad bin Abdul Wahab dia sendiri cerita Artinya padri tu menghalalkan benda yang haram Kamu ikut Muhammad bin Abdul Wahab kata Ini syirik Allah Ta'ala kata syirik Kamu bagi nama Fekah Beberapa baris sebelum tu dalam surat yang sama Muhammad bin Abdul Wahab sebut Kalau kamu nak cari pandangan ulama Fekah Mereka bersama dengan aku Ahmad paling banyak mengkritik perbuatan-perbuatan syirik Kalau kamu nak cari ulama' mutaakhirin Mereka sama dengan aku Ibn Rejab, Ibn Taimiyah, Ibn Qayyim Sama macam aku Apa Ibn Rasul Amli buat? Dalam buku dia Ibn Rasul Amli kata Muhammad bin Abdul Wahab menganggap ilmu fiqh itu syirik Tuan Kalau kita salah kita Salah kan? Orang dah perbetul Kita ada Kalau kita jujur kita mengaku kita tersalah dalam ni. Bab ni saya salah, saya minta maaf. Kalau kita tak jujur, kalau kita tak jujur, kita duduk dan diam lah. Lemak dah salah dah. Wah, buat tak tahu dah. Buat tak tahu dah dah. Tapi kalau kita jahat, kalau kita jahat, terus masuk dalam kesalahan tu, nak bagi nampak kesalahan tu macam betul. Tak tahu, ada orang dia tak takut dengan azab Allah kot. Dia kira, tak apa. Hubuh sekali lagi boleh. Lagi boleh hubuh hubuh. Lepas debat tu, dah tiga hari, Idrus Nabi buat video. Mempertahankan benda yang sama tengok Muhammad bin Abdul Wahab telah menganggap ilmu fiqh sebagai syirik Hang tak baca dengan adil dia tak tahu di mana dia dapat keberanian macam ni mungkin tak tahu lah, mana dia dapat keberanian perkataan dia memang jahat lah tapi amanah tak ada malu tak ada takut kepada Allah Ta'ala pun tak ada dia main tuduh orang sesuka hati dia tahu ada tempat Muhammad bin Abdul Wahab suruh ikut ulama fiqah dia kata ini semua sekadar untuk mengelabui mata orang sahajalah untuk olok-olok untuk sahaja Olok-olok pun Takkanlah orang yang cakap begini Tiba-tiba dia kata ilmu fiqh itu adalah syirik Baca tak betul Mereka keluar buat video Pertahankan Pertahankan Tapi beberapa ulasan Idrus Ramli itu lawak lah juga Dalam banyak-banyak ulasan Saya tengok ulasan dia Ustaz Salman ini dia kata Salah satunya apa? Uh, Ustaz Salman tak bagi peluang untuk orang jawab Hang tak faham debat tak kia Soalan format dia macam tu Dulu dia pun buat ke saya macam tu juga Masa debat pertama Kiai tak tengok habis Tak bagi peluang untuk orang jawab Memang format dia begitu Tak masa soal jawab Kena tanya Aku nak bagi peluang macam mana lagi Kiai Sekali bagi soalan Engkuh pusing ke sini sana Kiai Hidayat pusing ke sini sana Sebelum dapat jawapan Kalau tak potong apa jadi? Kalau tak potong apa jadi? Ada atau tidak larangan baca surah An'am pada malam ketujuh Semayang terawih satu rakaat khatam semua Clear soalan ada, jawab ada. Tak ada, jawab tak ada. Dia dah pusing. Ini bakmini belakang bidang. Aku bukan tanya tu. Kalau tak potong, bila nak habis? Pusing, pusing. Kiai ulas tu. Oh, Kiai kira paling hebat lah. Ustaz Salman potong jawapan tak bagi orang jawab. Dia tak faham format lah. Ustaz, mereka ni menganggap Muhammad bin Abdul Wahab adalah alim dalam fiqah. Bila kita kata dia alim dalam fiqah? Dia tak kata pun. Banyak-banyak benda yang berlaku di situ yang saya rasa macam... Aduh, tak worth it lah kita nak orang boleh berpegang dengan pandangan macam tu. Saya bawa list 31 orang yang yang mereka kata 31 orang list wahabi yang Ustaz engku letak dalam dalam Facebook dia. Soalan saya clear. List ni dibuat, list ni dibuat 31 orang ni di atas ilmu ataupun kejahilan yang mereka ni wahabi. Tuan faham tak soalan tu? List ni buat ni, ada ilmu ke atas kejahilan yang mereka ni wahabi? Apa jawapannya? Saya ada ilmu, list tu ada dalam Facebook. Aku pun tahu list tu ada dalam Facebook. <sighs> Kalau kita tak potong, ke mana lagi nak pusing? <tuk> Itu bukan soalan dia. Memanglah kita pun tahu list tu ada dalam Facebook. Soalan dia, hangtau kan 31 orang ni semua wahabi. Sebahagian saya tahu. Sebahagian tak mengaku. Kira, -kira tak tahulah. punya susah kan? Kalau kau -kala senang je, tak tahu. Susah. Wallah eh, hah pening ah Betul lagi kita kena potong kalau tak potong nak bawa ke mana? Yang paling best tu yang first tu dah. Yang tu saya pun, saya pun pening eh. yang best yang first tu. Ahli sunnah ada tiga Asyari, syairah, Maturidi. Setuju. Setuju. Ustaz Salman ahli sunnah yang mana? Saya Asyari. You Asyari, betul. Jadi Asyari ahli sunnah. Ya, Asyari ahli sunnah. Baik. Setema so, Wahabi ke tidak? Saya bukan Wahabi. Dia bukan Wahabi. Pong, secara automatik Wahabi terkelak daripada Sunnah Wal Jamaah. Saya dengar pun terkejut, macam mana hang boleh draw conclusion macam tu? Kalau kita kata Asy'ari, Asy'ari. Sebagaimana Asy'ari As ada banyak pembawakan, ada banyak perbezaan dalam mazhab, ada banyak school dalam Asy'ari, As Asy'ari juga ada banyak perbezaan dan sekolah di dalam Asy'ari. As ikhwan muslimin dekat Mesir tokoh-tokoh besar mereka mengikut asari dia bukan wahabi Dia bukan wahabi Dr. Yusuf Al-Qaradawi pandangan dia sama dengan tu sama dengan Ibn Tayman sebut dia bukan bukan wahabi madrasah ahli hadis madrasah ahli hadis di di, di, di apa nama di India madrasah ahli hadis mereka ikut sanafi tapi dia pun tak sama dengan wahabi dia pun nentang wahabi akanlah kerana saya bukan wahabi dan saya asari dia pergi draw conclusion wahabi terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah dia tak boleh duduk dalam asari macam mana logik draw macam ni jadi banyaklah benda-benda yang yang peliklah yang pelik berlaku di situ cuma yang saya nak tekankan kalau ringkasnya kan ringkasnya dalam kesemua isu ni kita jawab kalau wahabi sesat sebab wahabi suka kafirkan orang Hang nak buat begitu, hang kena sesatkan Hang kena sesatkan sekali Syairah Kalau wahabi sesat disebabkan wahabi ini menumpahkan darah No, sebelum wahabi Imam besar syairah hang kena keluarkan dahulu dalam mazak syairah Ibnu Tumat dan sebagainya kena keluarkan dahulu Kalau wahabi sesat dalam bab sifat Allah Rububiyah dan sebagainya Ini bukan tentang wahabi menyembah makhluk walaupun minta dengan Allah Ta'ala niat Allah niat Allah Ta'ala bagi pergi minta kepada makhluk bukan wahabi sahaja yang larang kalau itu boleh Quraisy juga berpegang dengan akidah yang sama dia percaya Allah bagi tapi dia berminta ke makhluk kalau lah wahabi sesat disebabkan sifat-sifat Allah Ta'ala perdebatan ini dah berlaku daripada zaman dulu lagi zaman 300-400 hijrah lagi dah berlaku Abu Zar Al-Harawi, orang pertama yang bawa Madhab Asyairah masuk ke Mekah. Dia bertembung dengan Hanabilah. Hanbali pegang apa time tu? Mereka nak kata tak? Beza pada lafaz sahaja. Lafaz sahaja orang tak berperang lah. Telah berlaku peperangan ratusan tahun sebelum Yudh Mnitaymiah lahir. Jadi tak ada isu sebenarnya untuk sesat kan? Itulah kesimpulan dia. Hari ni sejam lah. Okey, sebab tu ha, ini, ini penting juga untuk orang awam kan untuk orang awam orang awam tak perlu tahu pun Wahabi tu apa bukan orang ha, satu orang awam tak perlu tahu pun dan kebanyakan perbahasan yang dibawa di situ kan orang awam tak tahu pun cerita pasal jisim cerita pasal had cerita pasal jihad cerita pasal mana ada orang awam tahu Orang awam tahu yang kami tahu kami sembah Allah Ta'ala Yang kami tahu ni kita dok cakap ni Allah Ta'ala dengar kita dok cakap Yang kami tahu Allah Ta'ala melihat apa yang kita tengah buat Yang kami tahu Allah Ta'ala tu wujud dan memerhatikan kita Yang tu ya orang awam tahu Itu je Jadi Untuk orang awam tak payah tahu pun pasal wahabi apa Belajar dengan guru kan contohnya Belajar dengan guru Apa fatwa guru itu yang kita ikut lah akhirnya Guru kita ajak macam mana? Itu yang kita pegang Tapi pastikan guru kita tidaklah terkeluar Daripada mana-mana mazhab yang empat Tak perlu tahu pun pasal wahabi ke apa oh, Yang tu kena Kena buat sesi lain lah untuk cerita Kena buat sesi lain juga Ah, oh, Itu itu panjang cerita dia kena buat sesi lain Kadang-kadang kan Kebanyakan perbezaan ni Beza pasal fekah je Kebanyakannya pasal fekah dan oh, terpulang lah orang nak pilih pandangan yang mana satu dan nak, nak jadi diplomasi dalam Afrika kan, siapa nak kata sunnah, dia boleh kata sunnah, kalau dia ada hujah, siapa nak kata bida'ah boleh lah juga, barulah jadi khilaf, kalau kata sunnah boleh, kata bida'ah tak boleh itu bukan dah khilaf dah itu orang dah confirm katakan semua orang kena ikut so, kata. siapa nak kata sunnah, kata sunnah siapa tak mau tak apa jangan buat Bukan setakat jangan buat. Sebagaimana boleh kata sesuatu perbuatan sunnah, boleh juga mengatakan sesuatu perbuatan tu bid'ah. Ah. Itulah khilaf. Itulah khilaf. Dan akhirnya, kenapa kita berbicarakan bab ni? Sebab ramai orang yang tak nak kena-mengena telah dituduh Wahhabi. Berapa ramai? Saya salah seorang. Masalah dia, masalah yang pelik dia, dalam post Facebook tu, dia letak nama saya dalam list tapi dia punya opening speech Opening speech Dia bawa statement saya Hentam wahabi Mana Han nak letak aku kat mana satu ni Dalam wahabi kan luar wahabi Kan nak letak kat mana Kat situ Han kata aku wahabi Lepas tu bila Han buat speech Han ambil statement aku Yang hentam wahabi Apa ramai orang ni Masukkan lah wahabi senang-senang Tanpa kaji pun Bila tanya Han dapat list ni Kenapa? List ni ada dalam internet Han perminta sangat kan Nama wahabi Aku pikutip copy paste Come on lah Mana tanggungjawab Kan semua itu maruah diri kita. Oh, nak sangat nama Wahabi kan? Saya aku google. Tak, tak, tak. Senarai Wahabi di Malaysia. Ada 31. Ambil copy paste. Bawah tulis. Tolong siasat sendiri. ya. Saya punya kerja copy paste sahaja. Han, betul ke research group macam ni? Ini kerja siapa ni? Dalam tu masalah. Nama kita ada dalam tu. Main technical issue. Dalam court mungkin boleh menang. Tapi apa kita nak jawab di hadapan Allah Ta'ala nanti? apa kita nak jawab kita bubuh nama orang dalam tu kita tuduh orang dan kita associate tuduhan tu dengan segala fitnah lah lah sugar coating kat bawah menyelamatkan kita daripada Musa Allah daripada dipertangjung orang jawabkan di dunia dengan saya copy paste je apa kaji sendiri orang jawab mana ni dan boleh pula bila kita nanya, hang buat atas ilmu kekejahilan dia boleh pergi pusing jawapan saya tahulah benda ni ada dalam internet atas ilmu lah tu kita nak lawan dengan siapa ni sebenarnya nak tipu siapa Akhirnya nak tipu siapa? Jadi, masalah dia kerana kita dituduh. Kita belajar ni lama. Bila masa saya pernah buka buku Muhammad bin Abdul Wahab? Bahkan saya kritik. Saya kritik, tuan-tuan. tahu saya kritik. Itu bab inilah. Bab berkaitan dengan dengan debat tu. Kadang-kadang susah. Banyak bab ni. Kita ni kena... Kalau tak ada apa pun kan? Kalau tak ada apa pun orang kata, harga diri tu kena ada harga diri kena ada kawan-kawan cerita lah ada beberapa orang yang hantam Wahhabi habis-habisan, hantam Wahhabi, hantam betul-betul ok, hantam tak apalah tapi orang yang sama juga pergi kedutaan Saudi di Malaysia, minta nak pergi pakej haji VIP, tetamu tetamu Raja Salman ada orang, bukan bukan, bukan orang yang debat tu orang lain, di luar hantam Wah, habis salah. tak betul. Wah, salah. Tapi pergi kat percutian Merayulah. Oh, nak nak nak jadi nak jadi tetamu, nak jadi tetamu. Tetamu Ar-Rahman tu yalah, pergi Haji tetamu Allah. Ini nak jadi tetamu khas Malik Salman. Layanan VIP package 120,000 ribu Yang lebih daripada price 120,000. Come on. Ah, ya. maruah mana? Tak suka kat lah dia. Tolaklah dia. Aku tak mau hadiah daripada hang. Aku boleh pergi sendiri. Eh kan gentle lah kalau tak mau. Ini hantam gasak Hang sesat Hang tak betul eh Tolonglah buat masuk nama saya Jadi tetamu Malik Salman package VIP tak, tak kena kan Tak kena Kita biar tak ada duit Tapi maruah kita ada Kita tak ada duit Tapi maruah kita ada Benda-benda begini uh, Mudah-mudahan Allah subhanahu taala Kekalkan kita Di atas Di atas sikap agama kena jujur, maruah diri kena jaga. Ini daripada Allah Taala. Taala tolong kita untuk kita sentiasa istiqamah untuk mempertahankan pertahankan diri. Sebab cabaran ini semua akan datang pada bila-bila masa orang berbeza dengan kita, orang tak setuju dengan kita. Tapi sentiasa kita berpegang di atas prinsip, sentiasa kita mengikut sedaya upaya kita apa yang diajarkan oleh Allah Taala dan juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang-kadang kita mungkin tersalah Kita mungkin tersalah dalam beberapa bab Kita jangan ego Kita kembali semula untuk mengikut kebenaran Habis cerita kuliah sirah kita akhir ni <laughs> uh, Tak sempat nak buka buku sirah Terima kali ikut lah eh? Panjang lah ni Terima kali lah kita sambung tentang sirah ni Saya pun saya minta maaf kalau cerita bab ni lu, Mungkin di luar tajuk Satu jurus dan tanya Saya ceritalah Tapi saya pun tak bancang, tak rancang nak cerita panjang Cuma bila dah start <laughs> dah, dah start jadi panjang lah pula kan Uh, tak apa, orang nak kritik kita, teruskan Orang nak sokong kita pun Boleh, tak ada masalah, kita teruskan Seperti biasa <laughs> okay, uh, Saya berhenti setakat ni dulu eh. Ada soalan tak? <laughs> Sirah ni Patutnya <laughs> kita cerita pasal Cerita tentang khawarij Dan pembunuhan Sayyidina Ofman, tajuk tu penting Tapi tak apalah, nantilah next time Kita kita cerita tentang Pemberontakan khawarij dan pembunuhan Sayyidina Othman Cerita ni cerita sedih ya? cerita, Sesuatu yang tak patut berlaku Tak patut ada orang sanggup melakukan begitu kepada kepada beliau Tapi dia berlaku Nanti kita cerita yang kelihatan akan datang insyaAllah Kita ganti dulu ya insyaAllah Ok Aha. Ah ya, yeah. itu yang terdahulu tu khawaris yang dia hukum dengan keganasan dia semua. Itu bab yang bukan dibincangkan pada saya kan. Ini benda penting juga. Bila kita nak bincang sesuatu isu, istilah mesti tepat. Kita tak nak buang masa bincang tentang istilah yang satu istilah ada dua maksud yang berbeza. Tak nak buang jangan buang masa begitu. Sebab tu ketika saya faham mereka maksudkan Muhammad bin Abdul Wahab pengasas negara Wahabi bersama dengan Saud jadi, kita go directly, itu adalah discussion kita. Kita tak mahu cerita Muhammad bin Rohab dahulu yang memang susah. Tak nak. Sebab kita akan buang masa. Sebab, ini satu lagi lah. Beza. Beza sebahagian orang yang nak main teknikal dengan orang yang betul-betul nak mencari kebenaran. Kalau nak cari kebenaran. Ada perbezaan yang tak perlu pun. Perbezaan pada istilah sahaja. Habiskan lah. Ini satu, kalau tuan-tuan perasaan kan tentang takwil. Tentang takwil. Ya'i Hidayat Noh kata, Ibn Taymiyah pun buat takwil juga. Wahuwa ma'akum a'inama kuntum, Allah bersama dengan kamu, di mana sahaja kamu berada dengan ilmunya. kita ibnu Taimiyah Taymiyah takwil dengan ilmunya. Takwil tu ada banyak maksud. Salah satu maksudnya, tafsir. Salah satu maksudnya adalah, terjemah daripada perkataan. Maksud takwil juga memahami maksud sesuatu perkataan dalam konteksnya itu takwil. Itu itu itu takwil juga. Maksud takwil yang mana yang duk bahas ni? Ulama duk bahas ni. Ada yang kata boleh, ada yang kata tak boleh. Ini maksudnya apa? Ini takwil dalam erti kata melarikan maksud perkataan daripada baca satu ayat, kita faham maksud dia lah. Kita buk lari daripada maksud ni kepada maksud lain. Itu yang dibincang kan, setiap perkataan, letak dalam ayat, kita tahu dah maksud dia. Kita tahu, kan? Kebanyakannya kita faham. 90% kadang-kadang ada bab kita tak faham. Contoh kan, kalau orang kata, uh, apa perkataan yang maksud dia lain, tapi letak dalam ayat tu kita boleh faham. Singa, kita kata singa. Satu orang yang dia memang, dia memang cakap banyak tak berhenti. Dia cakap je, dia. dia duduk dia cakap je. Dia. dia mai daripada jauh, kita kata lama burung murai mai dah. Contoh. Kalau kita kata, orang kata burung murai ni maksud dia bukan bukan burung tapi maksud dia yang mai tu orang yang cakap banyak. Itu bukan takwil. Dalam konteks tu, penggunaan burung murai di situ maksud dia tu. Bukan takwil tu. Ibnu Taymiyyah Ayah cerita pasal dia sikit. Dia satu orang yang suruh tengok konteks betul-betul. Setiap perkataan dalam konteks ada maksud. Ini pandangan Imam al yang pelik sikitlah banding dengan ulama lain. Ulama lain kata ada maksud asal. Tapi kadang-kadang dia jadi majas, dia pergi kepada maksud pinjaman dan sebagainya. Imam al kata tak ada. Tengok ayat tu, maksud dia ada dekat situ. Sampai ke tahap contohnya perkataan kepala. Kepala maksudnya apa? Ibnu Taymiyyah kata, kepala tak ada maksud. Lengkapkan ayat tu. Kepala apa? Kepala orang, ok, itu ada maksud. Kepala apa? Kepala lutut, itu ada maksud. Kepala apa? Kepala pait, itu ada maksud. Kepala apa? Kepala sekolah. Mulai kau dah tengok movie kan, Kepala Sekolah Zombie. Orang Indonesia kata, apa? Kepala sekolah tu maksud dia apa? <tuh>. Pengetua. Kepala Sekolah ada maksud. Pada sekolah Ibnu Taimiyah sampai ke tahap tu dia kata perkataan ni letak dalam konteks Hang tak boleh pisahkan daripada konteks lebih kira-kira logik juga sampai ke tahap tu dia kata tengok dalam konteks main kat dia apa dia kata apa Ibnu Taimiyah literalist literalist kot celah mana bayangkan dia sampai ke tahap tu suruh tengok konteks jadi ini semua benda ada tajuk ni ni kalau cerita pasal ni tak habis ni banyak cerita lah, kalau nak benda tapi itulah ringkasannya apa yang kita tentang soalan tadi tu begitulah faham tajuk faham apa yang dimaksudkan oleh orang jangan keluar daripada itu wallahu alam dia nak, dia nak duduk, duduk, ha gimano Barcelona ni okey kita berhenti dulu setakat ni minta maaf hari ni di luar tajuk <laughs> minta maaf eh tak ada tak ada kena mengena dengan tajuk ni tak sempat nak masuk terus ini ini sesi kita yang selingan paling panjang. Sebelum ni selingan wakrah 40 minit. Ini selingan tak masuk tajuk terus. <laughs> Lain kali ya kita masuk tajuk ya. Eh? Mudah-mudahan uh, adalah sedikit sebanyak manfaat daripada, daripada perbincangan kita pada hari ini. Kulukaw lihadha wa astaghfirullah li walakum subhanakallahu ma bihamdik ashadu ala ilaha illa antu astaghfirukawatu bu ilaikin